الله, الله, الله Nasta'inuhu, nasta'firuhu, nasta'hdihi, wa na'udhu bihi min shururi anfusina, wa min seyyi'ate amalina, man yahlihi l-lahu ta'ala fa humu utad, wa man yudhik aulāike humil khasirun. Ašhadu an la ilaha illa allahu wahdahu, na sharika lahu, ašhadu an la muhammadan abduhu, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فكالفاز فوزا عظيما إما بعد في نعصلك الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشررهم لمحدثاتها وكل محدثة بداة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دوشلت فصالت دو التذكية الشرعية شريات كوك životinja se može klati na dva načina može se klati klanjem koji se zove klasično klanje znači ispod donje vilice i može se klati sa rečim što se zove ili način koji zove se zove a to je klanje u mjestu gdje se spaja vrat sa prsima Znači, na dnu vrata. Na dnu vrata. To je, znači, to su dva načina, jel, klanja. En nehr, klanja, znači to pri dnu, znači, brata, gdje se spajaju prsa sa vratom. To se tiče deva. Deve se tako mu uklati. I to je mustahab kod deva kod džumhura u lemenju. Kod džumhura u lemenju, to je mustahabu suprotno malikijskim pravnicama suprotno malikijskim pravnicama uzišena Allah te barakata kada je spominjao deve kaže tasalli ili robbike wanhar Allahu se klanja Allahu molitvo obavlja namaz wanhar koni taj kod nahra znači da je to vrsta klanja nahr petnu vakta Neki da kažu da odnosi se fasalde ili robbike, klanjaju Allahu i veži ruke ispod vrata, to je pogrešno tumačenje. To je došlo u daj, kada je u divni meso, da, od, od, od, od prosto daliji. To je neispravno. Znači, fasalde je robbike, i veži ruke ispod i ovo je pogrešno. Nako ovako drže ruku na namazu. To je pogrešno. To je batil. To je batil. Ruke se drže u namazu, da je presimo. Znači ovako. Gli sin, doklad i ovako, po 90 stipendima tako se držu u namazu, ili kod hanetijske pravne škole se držu ispod pupka. Ima, ima i mišljenje da se drži iznad pupka, znači, ali držanje na vratu ili po ispod vrata je batel, to je neispravo. Sali lirobbik je on znači, koli na takav način, znači, djeva se kolje na dok Što se tiče krava, a, one se kolju i sitna stoka, one se kolju klanjem. Inallaha yamurukum an tadhbahu bakara. Allah naredi da zakoljete krav Da zakoljete, da rekao an tadhbahu dzhubh, on je rekao an tanharu bakara, an tadhbahu bakara, da zakoljete, znači pa se kava se kolje, znači klasični uklanjam kao i je ovce ali dok se deva kolje na drugi način. Dok se deva kolje znači na drugi način. I ovo ovaj se tiče znači lakoće klanja. I zato deva znači kada se zakolje, ne znam ako je neko od vas imao prilike da gleda kako se deve kolja, ako nemate, imati to možete možete naći na YouTube-u, ako uđete tamo, e, ako ukucate klanje deva, i sretno, tome pokazaće vam znači kako se deve kolju. Deva se znači kolje je tu nisko, samo se znači jedan rez napravi tu, znači presiječaj se i ona, ona prije iskrvari, prije zato znači, što je blizu tada srca, pakše iskrvari. I kolje kolje se tako što se Jedna noga poveže u prva noga, jedna se savije u koljenu. Prednja lijeva noga ili desna, nije bitno. A savije se u koljenu i zavježe se. I stoji na tri noge. Jer kada je čovjek zakolje, tada je mogla skočiti da ga udari. Deva je opasna. Pa se zavježe jedna noga i onda ona ne može nikuda. Jer je na jednoj nozi. Ne može udariti jer zna koljenom, znači često udariti naprijed. Pa ne može onda udariti nego, znači ostaje tako kako jeste. I onda ona tako pada i da ođebet džunu buha pa padne na zemu jer deva tako ostaje, znači dok ne padne pa se deva znači kolje u stojećem položaju hanefijski učenac kažu da se kolje kolje deva klečeći da kleči deva i spominju Hanefijske autoriteti imam srhas i spominju kasani bedaju sanaja i spominju drugi da je hanife jedne prilike i spominju to isto tako mamu šerho kadir a, da je ebu hanife jedne prilike klao devu pa nije zavezao, pa je devas skočila i pravila Belaje, da moglo svašto se desiti, pa je rekao neću nikad više klati devu nego de klečići. To međutim, ono što je poznato, da se kolje deva znači da je jedna noga povijena. Da je jedna noga povijena. Savav, spomenuto u Kur'an, Savav, to je ulamato tefsir i da je povijena jedna noga. Znači privezana privezane a ako se ne može tako klata, ako se boje da se kolje klečući, znači da se oba noge privežu, ne smeta, da bilo koji način drugi a krave, znači sitne ovce se kolju, znači položene na kom boku na lijevom ubitno desnom, kako ćeš onda onda će znači morati klati lijevom rukom ili ćeš preko ruke, ispod ruke klati. znači na lijevom boku se polaže a čovjek koji će klati šta lijevom rukom, ne zna desno, onda polaže šta? Na desno stavio. Ono, životinja se polaže I o tome smo opšteno govorili u knjizi o kurban, šalotela koja se priprema za, za štambu. Pitanjima kurbana i klanja i šednijetskog mlača Dakle, dva načina klanja. Kod nas je li zastupljeno nema deva, kod se načina način, klasični kako se tako je. Šarijatsko klanje je uvjet za ispravnost, znači, mesa, odnosno da bi bilo konzumiranje mesa ispravno, uvjet je šarijatski da bude, znači, da bude ovo klanje. Da bi se mogao, moglo koristiti, znači, meso, jele, život je da se moglo konzumirati. Ola te klu, ima ne mjuska, rismo Allahi, aleihi, mojine ola fisk. I nemojte to. On jeste ono pričam Allahu, prijem čijem a, klanju nije spomenuto Allahu ime. Wa inna huwa fisq, to je teški grijeh, znači da se tako nešto jede. I prenosio su drafi ibn Khadija, Rafia Ibnu Khadij da je je prilike nekao oposto niko stalno Allahu pošalje miziđion po nekad na put, pa nemamo nemamo noža. Pa mu je rekao, poslanik, osam, sve što pusti krv, spomene se Allahovime, jedi. Osima koje je zub ili zufor. Zufor, to je, a kaže, zub ne može zato što je zub kost. <kuh> a zufor ne može zato što je to nož ili alanka kojom su klale abisinci. Pa bi to bilo ponašanje njih. Protivno sve što, kada bi čovjek mačem zaklao ovcu može li? Može, samo da je šta? Da je oštro, da ne pati životinji. To će biti do adaba klanja. Vidjet ćemo, znači, adabima klanja, znači da treba nož, jel da bude. Sve što je znači, oštro može biti, osim onoga što je zabranjeno. Osim onoga što je zabranjeno. Pa smo ovdje da se spominje puštanje krvi. Zašto vežemo puštanje krvi? Ko si sjeća ispočevo predavanja? Već kamno. Šta Sa sam spomljel kuštanje krve u prošlom predavanju? Mora životinja. A, životinja koja lovi, da mora šta? Ako uhvati životinja koja je poučena za lov, da, da džumhu u lome uslovljava šta? Pusti ka. Ako uslovljava da ne pusti? Šafija po jednom rivajtu Ibn Hazm Sva kažu da nije I govorili smo znači, da nije umišljanje jako na osnovu općih jelina općih opći argomena, tako i to nisu znači, napravili razliku Bilo da životinja udavi ili da ne udavi. Dok džumurno me kažu, ako životinja udavi, čak i bila povučena za lov da se ne može šta, ne može to znači i konzumirati. Što se tiče mudrosti šarijetskog klanja, jeste ostranjivanje znači te, rečiste krvi, demel meskua, krvi koja šitlja kada se znači Jele, sa životinja kolje je ta krv nečista, znači ona se ne smije šta. Je, jesti, ona je štetna. <kuh> Za razliku od krvi koja ostane na mesu. Možda neko od vas kupi meso u trgovini i dođe kući žena kada ga priprema, ka stavi u vodu, pa dođe po crveni. Kaže periga, periga, može ga staviti go veš mašinu da ga centrifugira. Pošto to više to ta krv što ima, to nije što nije ni štetno, nije ni hoće ovaj, ni zabranjeno, to se jede. To nije znači problematično direš šta kas što je, da jel kada bi god, rasije kao znači uvijek postoji unutra mogućnost jel da ima ne kakva sitnica i tako dalje, to je preko toga znači šerijat prelazi to bi bilo, znači tako nešto. I bi bilo preterivanje vjerodovno znači da se da se ostane ono što što je bitno, ako ima nešto i to je to. A ova krv koja šipka ona se može straniti čime nego nego plaňem šerijatskim. Ne može to što ubrneš piletu u vrat i udaviš ga. Ne može ništa straniti. Sve ostaje unutra i onda jedeš ono što je najkorije jedeš ono što je najkorije jer je dozvoljeno nam da jedemo lijepe stvari jes elune ke madha uhilla lahum kul ويحل لهم لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث Dozvoj, dozvolit će im lijepa jela a zabraniti ružna ko, ko će im dozvoliti poslanik se ovalo sadame a tako poslanik ovaj. ladin je tebi ona rasula ne bilo mi koji će sletiti poslanika koji je lepsmen i onda dolazi sa kraju kaže šta će od njegovih svojstva biti da čim im dozvoliti lijepa jela a zabraniti im ružna a krv je ružno znači ružna stvar pa se neće pa se neće jeli, konzumirati izbog toga nama zabranjeno da jedemo strv. Pa tako. Uginuo na životinja, ti je preko ništa. Ćizaće. Izići će nešto što je tu kod vrata. Međutim nema srca ne radi više, nema znači pumpanja, nema više izlaska, više ta krvne šiklja i ostaje pa je čovjeku zabranjeno da ide šta, znači strv, je l' tako? Mi prije svega kažemo ne jedemo zato što je to šta? Poziciono no. Allah zabranio. A sada da li se može откриti mudrost ili se može ne zaključivati, ali no, može to je potpuno druga stvar. Ja mi smatiram nešto ja nasvatili? Ne Kada bi se svi ljudi džini iskupili i pokušali da mudruju, zašto Akša ima tri reka jata, Saba dva, nikad to ne bi skužili. I zašto Jace ima četira Saba dva? Pa preče je da Saba ima više. Ja sam tijelo večer spavao, noći duga, odmurio se sad na Saba, sam spreman da da... I preče onda da teravio, klanjam u, u deset ujutru, kada sam onako još čio, a ne na večer posle Jace i da, da klanjam 20. Nema tu m, m, mozak, ja, razum čovjekov budjela. Čovjekov razum tu ima udjela, samo zašto, da? Da se pokori. da dakle, veći, tako je Semijana o Atana. E zato to je razumno. A da čovjek ulazi u zašto je Allah nešto odredio, zašto nije ovako, tome nema kraja. To je, znači, put ka, ka zablode. Pa se pokoravamo, znači, ovdje, naredbi stvoritela Tabarake, Oteana. Isto tako u jednoj od stvari možemo kazati. Ovo je ištihad, braću, ulema, teksta, da mi kažem. Nego ištihad i ulema, pa kaže, zbog toga bi moglo biti. Da se, recimo, odreknemo postupaka muširika. A koji jedu sve mrtve, sve što nađe, na vatru. I jedi. Kao što imate druge, sve što nađe, živo, ja bila mačka, je ja bila pašća, ja bila miša, šta god da mu doneseš oguliga i pojede ga. Ništa, normalno. Znači, nema pa i bad habajsto, nema, on je pokvario svoj ukusi kod njega, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, kako jede ja, znači, dijete ispred njega malo, i on ga komada jede, ali ima krvatu. Sjedi, znači, sa krvatom, to nije to, to nije afrikanac, gore iz onih plemena, što ne zna, ni do njega došlo, ni struja, ni, ni, ni voda, ni... Nego, znači, čovjek je dok ima krvatu, jeli, sjedi dijete, znači, ispred njega, mrtvo je dijete, kako je, šta je bilo zeta, Allaho alem, i on ga komada jede. Znači, imate ljudi koji, jeli, ovaj, pokvare svoju fitru i do te granice kajadam bila, šrotu zabe. Oni bi Što se tiče uvjeta klanja, imamo nekoliko uvjeta, oni se tiču neki se tiču životinje, neki se tiču onoga koji kolje mesara i tako, a neki se tiču alatke kojom se kolje Prvo što se tiče životinje Da bude živa u vremenu klanja. Pa čak i da se strovali sa brda, ako je, zateknemo, šta? Živ. Živu. Znači, mora u momentu klanja, mora biti živa. Mora davat znakove života. Koliko god bila izmorena, napraćena, da daje u tom momentu znakove života. Ako daje znakove života, dozvore. Da duša iziđe zbog klanja. Da duša iziđe zbog klanja duša izgleda poklanja. Znači, poneka životinja može vidjeti ovaj nož i da se prepade i da umre. Vjerujete li to? Zerca. Zerca. Ta da sve ne predike našao zerca na put. Bio je sa mnom u autu 10 sati. Udaren je zavisno bio pozada i bio je prijeliš na ovaj. Ranje. I cijelo vrijeme je bio u redu. Došao sam kući. Stavio ga u redu. Odišao sam po nožu. Da ga zakoljem. Živ. Kada sam donio nož. Kada je vidio nož, više se ni pomirio nije. Znači, ni pomirio sam. Mislim da glumi, rekao. Znači, da nije ko lija pa ovaj. Da ne, god, kako god da ga udiriš, možeš ga na ozom slobodno. Znači u nogu, kada ga ovako možeš noći, zabosti skroz. Nikakvi. Gotov iz tog momenta. <coughs> Baljda mu lakše bilo umret nego da bude zaklom. Tako da to nije halalijest. Onda ga nema potrebe klati ništa, to je, to je za zakopati. Jer, jer je tada šta? Nije u vremenu, iako je prije toga živ bio, znači, to je pola mi to sekunde. No međutim, ovaj, u tom je bi momentu bio, znači, klanje te životinje je bilo haram. Mislim, je li bilo bi haram konzumiranje tog mjesa, jer, jer je strvina. Treća stvar... Da nije od ulovljenu haremu. Jel smo govorili u pogledu hađaka, smo govorili tako da ne, ne, ne, ne može se loviti šta? Nešto iz harema. Jer mekanskog ili, jeli, ili medijinskog kaže je poslanic, sallavsve salem, i neće se razgoniti njena divljač ili lovina, jeli, ono što se lovite. No, međutim, ovdje ima jedan šart prije svega ovoga koga autor nije spomenuo, a to je da bude životinja ostavi i dozvoljena da jest. Tako. Kad je sve ovo ispunio ovaj i nad krmetom kazao sve što treba i ne vrijedi, jer ostavljena životinja nije šta? Nije halal. Psa. Bilo od životinja što je zabran, jel da se jede, da se odzumira njevo nisu A, šurut zabehe šartovi koji stiču čovjeka koji kolje prvi šart je da bude pametan da bude razuman da bude bez obdra bio muškarac ili žene znači žena isto tako može klatiti žena bila u hajzu, ne bila u hajzu nikakve spajte nema njeno klanje je ispravno i dozvoljeno, ako ispuni uvjet je ispravno klanje. Da bude punoljetan, života da bude punoljetna, ili ako nije punoljetna, da je, o, proste, da, da je čovjek koji kolji da je punoljetan, a ako nije punoljetan, da onda bude osoba koja eh, razlikuje sa bi mumeijez, koja razlučuje znači, To se vlema razilazi, znači, koje je sto godine. Koje je sto godine. Uglavnom da nije, znači, osoba koja ne može razločivati, razgraničavati. Tu se lama razilazi, jel, koliko je to godina. Tu ima razke do osobe i do osobe. Isto tako ne može čovjek koji je lud, ne može klati. Dijete koje nije još, znači, došao do ovoga stepena smo govorili pijanica što naši ovi ovaj kolju znači te veliki broj onih koji kolju ili jedan dio nije koji kolju pijano i dan i noć pijano i kolje I nekad kaže bi smilo nekad ne kaže, nekad zaboravi malo ništa ne vredi je takav čovjek koji kolje mora njegovo planje biti nijetom, je tako. mora biti nijetom kako ćeš ti, ti pijanje, šta ti nijetiš, kome ti nijetiš ti šetano se moš nijeti tako pijan čovjek sta čovjek ne može nijeti to. Izgovor same bismile, znači ništa, to je izgovor nego čovjek znači mora imati ovdje iskrenu znači namjeru, a to pijanica ne može. Pa znači čak i pije ljudi da kolju kurbane. Kurbane kolju. Pa kod jer oni kažu, ovi ljudi nemoju, nemoju, nemoju, nemoju, nemoju, nemoju, nemoju, nemoju, nemoju nemoj nijetiti. Znači, ne mogu nijetiti. A i vadet je svaki potreban nijeta. A prinosenje žrtve je jedan od najvećih i Najveći i vadeta Allah to da je nije ga dozvolio, znači, nikome drugom. I kaburu, ni, ni, ni, ni, ni. šejhu nekakvom je, vlijini, bilo kome, koje se samo stvoriti do tabarake. Otajana. I ovo je kod džumhura u lemeni. Kod ambelijskih pravnika, to kod Šapijski ima mišljenje, međutim kod njih je poznato, u se sebi da može. I lud, i, znači, i pijani, sve što za kulju, kažu da je, da je ispravljeno, da je to klanje ispravljeno. Ibn Hazm kaže, ne može klati osoba koja nije punoljetna i ne može klati lud i ne može klati koji je pijen. Jer kaže, oni stvari nisu ni a ciljani širijetskim tekstojima šerijetski tako kao, ali ne odnosi na njih zato što nemaju razuma. Znači, nemaju razuma. Nisu mukele fun. Nisu šta? Šerijetski obaveznici. Pije nije šerijetski obaveznici, jel tako? Ne, šta će? Ne može, ni, ne može ni klanjati, ne može ništa, šta će pijenčo? Tako, maloljetne osobe, tako, iako ispravno maloljetne osobe koje su maloljete, mogu biti maloljetne, međutim, ako znaju razlikovati, znaju ovaj izgovor ti muslimo i sliče o tome i znaju propisa klanja, da nema smjena. Drugo, da bude musliman. Ili kitabija. Zato nismo kazali da je uvjet musliman, nego kada, da bude musliman ili kitabija. Da bude musliman ili kitabija. Pa nije dozvodno da se ide meso čovjeka koji obožava budu i obožamo budu u sam bio sa jednim našim velikim šeho učenika šeha Albanija Bujzak il Hoven i tako smo sjedli i pričali i uđe sad jedan tu čovjek unako uđa labi sad. i sam bi mu lju, ruku bi mu poljubio to je sada Amani Arabi. Prsuto zdanja šarijetskog. I tako kroz priču. Kad se ono jedan put ubacili, mi smo pričali nešto sa šeho razgovarali, kad su ono jedan put kaže a kaže šeho, jel kaže Buda bio poslanik? Ja sam mislio kazatno, međutim nije bilo ambijent, tako da kažemo, došlo vrijeme da je Buhanif pruži noge. <laughs> došlo vreme da je Buhanif pruži noge. Budista što zakolje, to je zabranjeno jesti. To je haram. Što zakoplje među usija, poklonik, to je je haram. To je stav Ebu Hanife i Malikaj šafije. Vodi se jedno blago razilaženje između međusije i tabi. Eko olema kaže da su među usijek i tabi. To spomenuo Kurtubi, sve te svi rspomenuo mišljenje koji pripisuje se da se Aureli da kaže da postoji razilaženje između husunetom da su međusije, jel listo kitabije. A međutim, džumuru neme je da oni nisu kitabi Nisu kitabije. Pa ako čovjek nije musliman, ni kitabija, to mjesto je haram. Jeste, ne znamo šta da spomene, šta da kaže i kakve nijete da ima i tako dalje. Jer oni su mušici, a mušici nije ovo mjesto je zabranjeno konzumira. oma zbiha na nusb, što se zakolje je li kipovima, to je zabranjeno jesti. Što se tiče Kitabija, njemu mse sve dozvoljeno. Židovi ili kršćani što kolju, današnji židovi i kršćani, da, današnji židovi i kršćanski Kitabi. Oni su Kitabije. Ima među njima koji su ateizam, ima, no međutim opća slika današnji kršćani i židovi su Kitabije. I ono što su govorili su danas govore, govorili su to u vreme poslanika, sam vrijeme vreme objave i kur Anto spominje su govorili i opet i kur, naziva Kitabijom. I opet i kur, a naziva Kitabija. Pa nis prava kada su to iz Kitabija, nekada bila davno, nema više Kitabija. Ne, ima Kitabija danas. Sa, tačno, neki su se promijenili, no međutim, ovaj, općenito se tretiraju Kitabijom. Pa ako oni zakonju nešto svojom rukom i ne ubijaju prije toga, dozveno je, s tim da nisu spomenuli ime isale islam, ili ime nekakvog kipa, ili nekakvog nego, da to rade bez pomljanja znači svojih božanstava, što oni svataju iz božanstva, mimo Allah. Iako tu postoje nezvrženje kod oleme, neka olema govore, bilo čije ime da zakolju, oni su nazvali kitabjama i da zvanje njeho konzumirati njeho mizu. Gopamu le dine utul kitabe min kablikum hillun nekom. Kitabe, nekom". i knjiga kojima, kojima data prije vas ta hrana je vama halal, dozvoljena i ovdje se misli na hranu hranom se misli ovdje na meso je li tako? Ibn Abbas kaže ovdje je hrana tam, hrana je meso i nije to samo više Ibn Abbas a konsensus u Leme je na tom stavu pogodati u knjige Tefsira i tako dalje koji govore u neajetu kaže u Lema da je to konsensus učenjaka da se to odnosi na meso jer nema raziloženja da nama dozvoljno kupiti Hle, budista je u redu. Budista napravio bogaču i ti kupiš. Nema smetnje. Nikakve. Napravio kolač, nema u njemu neispravnih sastojka, nema smetnje. To nije nikada bio predmet razilaženja. A da kažemo kada bi kazali da je riječ nejasna i da se ne odnosi na meso, kazat odnosi se na hranu. A što je meso? Hrana. Naj, Najprečeva hrana. Tamo. Najviše ljudi vole. Tako. Najviše ljudi vole. Tako da opet ulazi šta u značenje? Dozene je hrana, židovi kreće. Kakva hrana? Sva hrana. No, međutim, danas je ovaj... Često ćete naći možda u fetvama, kada se spominje, fetve kaže Ulema, danas se kaže možemo jesti u Evropi, djeliko dođe možete jesti. Ta fetva je ispravna. Ali u jednom globalnom smislu. Ona je ispravna. S odnokuranskim ajtima. Ulema je govorila, kuranski. No, međutim, da Ulema nikada ne ušla u Evropu. I ako je ušao u Evropu, prošao, održao predavanje u par predavanja, bio, bio, bio jedno seminari bilo, ne znam, kurse vidi predavanje, odišao, vratio se nazad. Nije nikada ušao, znači, u mesnicu da vidi kako se radi. Pa osnova propisa može biti jedna, no veđutim, ima to jedan strani faktor, element koji se uvede, do koga se mi ja propis, A to je da oni ubijaju. I zakonski moraju ubijati. I zato je kada sam jednom našem šehu postavio pitanje, neko pitanje, neko planja u evropskim ovim klonicama planja nije im rekao halav. Neko kaže reci mi kako koliju pa ćeš dobiti odgovor. Kada se mi rekao kako koliju, kaže haram zabravi. Nije dao, jer on je znao, znači pitanje se postavi u redu i ima općenito odgovor. a taj općenito odgovor nije uvijek dovoljno. I zato da ne mi se poveo za fetvom što se kaže negdje, ne, ta fetva uz nužno pošto, poštovanje naše uleme, ovaj cijenjenje nije, nećemo kazati da nije ispravno, ona je ispravno općenito. Ali ima nešto što je njima bilo sakriveno, jer on to da su znali sve, kazao da je haram. A to je da se ubija zakonski, se mora ubijeti. I životinja se ubije i nakon ubijanja ispada iz bubnja gdje je ubijena i bude na zemlji dok je okače, dok je prikače, dok je dignu do dođe tamo do onoga mesara što kolje, prođe vremena, on kolje reže glavu, ona se ne pomira. Što ukazuje znači da životinja mrtva. Je l' tako? I to smo ispitivali i govorili smo o tome, znači da smo pitali ljude stručne o tome koji znači svi ovaj potvrđuju da je to. ja sam čak tražio od jednog da mi da mi naprazno opaliti pištoljem. Pali da vidim šta je to. Ja sam misio to nešto sitno iziđe. To je to je ovakav komad željeza, bolaniciće iznutra. Znači šupalj i uđe u, u mozak životinje. Znači slona bi ubilo kod šale. Kad da govorimo o životinjama koji su pani. Tako da je to ubijanje, a to je haram I zato mjesto današnjih židova i kršćana nije razumljeno Osim kada ti došao kod kršćana On ima svoje, na primjer, stado Ima svoje poliprivredno dobro, ne znam, ima ovce Ti mu kažeš, zakolje mi dio ovce I oni zakolje, to je drugo A ubijanje, ne Ubijanje a Što se tiče znači šafta prvi šaft je bio šta Da je pametan je l' tako da je pametar govori se znači da ima razum pa smo da je puno letan pa da li može da jeeti sabih kojim umeje jesti koji razlikuje ovaj da nije lud da ni znači pjer drugi uvjet je bio da je šta da je musliman ili da je kitabija i treći uvjet je da nije u obredima. Znači da kol divljač, ulovljen. Jer je čovjek koji je u obredima šta je zabranjeno da lovi. A samim lovom šta i da kol je dao, tako? Jer je čovjek u zabranjeno znači, koji je u obredima da lovi Bilo da napravi zamku, pa da uhodi životinju, kazali smo da lov je da uhodimo životinju što da živu, ili da je ranimo, rečim da je ubijemo i onda sustivimo, pa da je zakulimo. sve je to lov, sve su treba na lovima, a to je zabranjeno čovjeku koji je u ih ramima. Isto mu je zabranjeno da pokaže šta, onome ko nije u ih ramima, da, kaže, vidi srne, evo ti puške moje, a on, on u ih ramima, a ovaj drugi nije, pored njega ide, samo prati ga, kaže, evo ti puške, na srne, drži Ne smije on ukazati, niči. Ovaj ako vidi jugoti pušku sam i trči, to je njegova stvar. Međutim, on pomoglje, ne smije šta? Pomoć Jer to je njemu zabranjenje. Pogledajte, braći, kolika je stvar. Stvar je u halal. Ali je tebi kao pojedinicu individu zabranjena i ne smiješ ti učiti u njoj. Pa šta onda kada je stvar generalno haram? Kako može učiti svatu njoj? Bilo ćemo da se radi. Ne smije znači, čovjek tu imati, ne smije uzeti nikako Učeš Ja ejo elledina amanu la takturu as saida wa antum hurm nemojte je loviti dok ste u ihramima pohorime alekum wa hurme alekum saidul dar madumtu huruma znači dok ste u ihramima ne možete loviti na šta na kopru kazali smo da može gde u molim nešto izbaci što da niti uhotiš nisu ribe baš tako ovaj Ne daji se taj luksus da... Nego, znači, i ono što ti uloviš, jer dozvodem lov šta? Umora. ni dozvodem da loviš na kopnu. Nije dozvodem Zašto dozvodem? Allah je tako rekao. Daš. Tako. Zato smo duže, sada se... Kurano. Mi često puta vraćaju se... Ne moramo da... Mi, se mislim mi. Mi se muslimane uopćenito. Često puta dolazimo do propisa pa kako paš, pa ispitio. Šef u firmi kad kaže radi ovako, ti vidiš da nema veće gluposti o te. Uradiš ništa ne pitaš. Bez ikakve raspravljanja. Pa Allah je preći da se pokoriš da ne raspravljaš. Allah naredio i ja u radiju. Ako se otkrila mudrost, hajbere, ako se nije otkrila mudrost, ja sam se pokoril ono gospodaru tebara. A što se tiče klanja, znači i čovjeku, mohem da, da, da, da, da, da, da zavrame da kolje su znači divljač koja se ulovi, a nijem da zavrame da zakolje deđađu pile, je l' tako? Za kolje životinju domaću. Ovce, steče to, ali to mu nije, znači zabranjeno. To mu se uspomnje, da znači u ajetu šta? Lov. Es-said, znači lov se spomenu. A u protivnom ostaje znači ostalo. Dodo. I to je problema različiti meseci pa je složano znači na tome, na tome pitanju. Imamo dalje uvjet da se spomene Allahovo ime. Da se spomene Allahovo ime. Znači, omoj površiti ovo što nam je ostalo. Da ćemo nastaviti u narednom predavanju. Uz ova tri tada ćemo znači još dva uvjeda koji su ostali vezani za ono koji je koljeni. Ma lahtabar akharam skočina Šegerisun Mustafa ibn Abdullah alayhi